5 vijfster sê vir jou dat het tyd is vir Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. Ek hoop het een baie mooi week gehad. Die week het weer baie interessante dinge gesien. Op vrydag 2 november is die nieuwe anti-bende eenheid begin onder leiding van generaal-major Andrei Lincoln. Hy is een goeie vriend van my en die minister, kon nie een beter kese gemaakt het, as om hom aan te stel as die bevelvoeder van die bende eenheid nie. Dit klink ook of hy die sweep maar hard klap, want hulle al oor die 50 arrestaties gemaakt. Hulle doel is om die bende geweld op die Kaapse vlaktes hok te slaan. Dit is nie een makkelike taakie, want die gemeenskap is baie nau verweef met die bende lede en bende geweld. Dit is die gemeenskapse broers, sisters, mans en kinders die betrokke is by die bendes. So general Lincoln het sy werk uitgeknip vir hom. Ek wens om alle sterkte toe vir die toekomst. Dan het ons ook die skoknies gesien op sociale media en in die rapportkorant waar daar berig is dat die politie 37 nieuwe generaals gaan maak en dat is er sans selfs 5 range gaan spring naar die rang van brigadier. Al vereiste wat hulle moet hee is dat hulle oud MK lede moet wees. Hulle hoef nie eers bevoegd te wees om hulle post te bekleen nie. Die SAPD het reeds meer generaals as die hele Amerikaanse Weermacht en nou wil hulle nog 37 maak. Die publiek is diegene wie die onderspit gaan delf. Want een generaalse salaris is gelijkstaande aan 20 constabelsse salaris. So die 37 generaals neem die plek op van 740 constabels. 740 constabels wie kon politie op die grond. Verder het ek met een paar politiemannen hierover gepraat en amal van hulle is ongelukkig en negatief oor hierdie verwikkeling. Dis nie goed voor moraal nie aangezien daar baie blanke en breinlede is be al 19 jaar en langer op die dieselfde rang stil staan. Dit beteken nog swakker dienslewering. Glad nie goeie nuus vir die SAPD of die breë publiek nie. Nou ek dink dit is tyd vir 'n musiekbreek om die gemoedere te kalmeer en ek speel vir jou vir Dynorro featuring Gigi De Agustini met In My Mind en Hilary Duff met Richard en Little Wine met Sucker for Pain.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 about it.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 Gimme baby, gimme baby, En dit was Dana Ror in Gigi D'Agostino met In My Mind en Hilary Duff met Reach Out, en Little Wayne met Sucker For Pain en ek is William Munick met Crime Time Waar ek in blik op die misdaad wêreld gaan gee. Hierdie uitzending van Netradio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo en Connect SA. Nou, dit is alweer die feestseisoen en misdaad gaan hoog wees na die aanloop van die December joligheid. Diefstalle en huisbrake gaan hoogteivier. Daar moet dan van hierdie gesteelde goedere ontslaag geraak word dier die misdadigers en het moet omgeskakel word na harde kontant. Daarom gaan ek met jou vanavond gesels oor die tweedehandse goederewet wet 6 van 2009. Die wet is in Engels geskryf, so ek sal die program in Engels sowel as Afrikaans doen. So kom ek gaan kyk eers na die definities van seker begrippe in hierdie wet, so dat jy precies kan weet wat bedoel word in die wet. Want seker begrippe moet mooi, mooi verduidelik word, so dat daar nie onzekerheid is oor precies wat het beteken nie. En ons gaan kyk na die eerste ding, acquire, om te kry. En dit means acquire by any means, and includes importing into the republic. So dit is baie belangrik. As iemand vir jou goedere bring, en jy is van plan om dit weer te verkoop, en daar die persoon gee het vir jou, gratis, val dit nog altyd binnen die definitie van acquire. So al kry die goedere gratis, dan uh, gaan jy jy tweedehandse handelaarslicensie nodig het, as jy een winkel het, of as jy een stalliekie het, of as jy uit jou motorse kattebak uitverkoop, dan moet jy jy tweedehandse handelaarslicensie het, selfs al krij jy dit gratis. So dit is wat acquire means, met andere woorde om dit te verkry. En ek lees dit geweer, acquire means acquire by any means and includes importing into the republic. So as jy selfse tweedehandse goedere in Suid-Afrika invoer van 'n ander land af, het jy 'n lisensie nodig. Antiek. Baie van ons besluit, wag, ons gaan antieke meubels bietjie koop of kry, hulle mooi maak en regmaak en weer verkoop. Das is 'n baie groot mark vir dit vir antieke meubels en hoe ouer hy is, hoe meer waarde het hy. En baie mense weet nie juis dat die meubels of watse antieke meubels hulle in die huis het, hoe baie dit werklik waard is hier. En baie van die mense weet hoe waard het is, hoe baie waard het is, en hulle geef vir jou amper niks vir jou meubels nie. En kom as kyk wat beteken antiek. Antiek means goods representing a previous era in human society, and which are collected for desirable because of age. Rarity, Condition, Utility, or other unique features. So dit beteken, dis nie net meemels nie, dis enig iets. Onthou die ou houtskaaf wat opa gehad het, wat by my die hand geskaaf het. Dis een antieke ding, en dit kan antieke waarde hee, want dees daar kreem ons al die elektrische skawe, ek denk nie eers meer baie, jonge mense weet hoe werk een handskaaf, en hoe om om te stel en met om te werk nie. So dit het als antieke waarde. O TV, onthou hier in 1975, toe TV die land ingekom het, as jy nog een TV het van 1975, het het vandag antieke waarde, as hy nog werk, want hulle TV's word net nie meer vandag so gemaakt nie. So enig iets wat antieke waarde het, vir die feit dat het raar is, of van sy konditie, hoe mooi sy konditie nog is, of waarvoor hy gebruik is, of dat hy baie unieke kenmerke het, aan daar die item, so dat is hy net meubelsie, dit kan letterlijk enig iets wees. En dan die volgende een, kybel, kabels, nou dit is iets wat, hoogteivier vooral hier in die westkap, is die steel van infrastruktuur, hulle sal letterlijk die, koperkabels wat die elektriciteit gelei by die treine, sal hulle steel en die omhulsels afbrand en dit dan verkoop aan hierdie scrap metal dealers. Of hulle sal krachtdrade doodeenvoudig wat in die lucht is afhaal van Eskom, dit steel, hulle sal telkomse koperdrade steel wat ons telefoon telefooncommunikatie uh, aan die gang hou. So al hierdie drade, selfs die Jou, jou, jou internet drade onder die grond, baie het al optical fibers, maar baie groot gedeeltes is daar nog die ou koper kabels. So al daar die type kabels wat elektrisiteit of elektrische impuls moet gelei, is koper. En koper is baie gesog. Op een stadium, ek dink, dit is gaan nou koper gaan nou al vir oor die 60 rand een kilogram. So ek kan vir jou self indink, as jy so 2, 3 meterse koper kabels teel, kan dit nog als vir jou een paar rand inbring. So dit is kabel, dat hulle dit definieer, want dit breek ons infrastruktuur af. Dit gaan beteken, dat jy daak vir daag of weker sonder het. So die tyd gaan sit in jou huis, die treine gaan daak nie in jou area loop nie, wat beteken, jy sal ander manier moet kry om by die werk te kom, so dit het groot implikaties in vir een plek as hulle die koperkabels begin stil. Net een interessante feit, Kaapstad have voer meer koper uit as enige hawe in Suid-Afrika. Die weeskaap het geen koper myne nie. So wat sê dit vir jou? Waar kom daar die koper vandaan? So, kabel means conducting wire with insulation consisting of a cover of plastic or rubber. So basis enige koper kabel of kabel wat elektriciteit kan gelei. Dan baie belangrik, charity organisation means a voluntary organisation established for charitable purposes that carries on a business in dealing in second hand goods and that acquires such second hand goods by way of donation. En dit is baie belangrik, baie kerke die mense skenk by voorbeeld ook kleren vir a kerk. A kerk is hun charity organisation en hy doen dit vir liefdadigheid so dan kan hy daar die kleren verkoop uit die winkel uit, sonder om een tweedehanse handelaarslicensie te hee. Maar, baie belangrik, hy moet geregistreer wees as en welwillentheidsorganisatie. Dan kan hy die goed verniet kry, hy mag nie inkoopie, maar hy mag verniet goedere kry om te verkoop as, en die geld moet gaan vir welwillentheid. Dan gaan ons kyk na Communication Equipment A Communication Equipment means any wireless mobile communication equipment with IMEI capable of using SIM including cellular phones and two-way radios and includes accessories of such equipment. So basis enige tweerichting radio of radio cellfone as de tweede hands verkoop word of ingekoop word is het communicatie en het jy een tweedehanse licensie nodig as jy dit inkop om weer te verkoop. Dan weer die selfde een wat aansluit by die koperkabels, Controlled Metal. Nou Controlled Metal means any metal contemplated in Schedule 2 of the Act. En wat dit beteken is, dis goed soos goud, silver en koper word ook daarin gesluit, maar enige edelmetaal, platinum, Dit is a controlled metal. Dan a dealer, a persoon wat tweedehandse goedere meer handel drijf. A dealer means a person who carries on a business of dealing in second hand goods and includes a scrap metal dealer and a pawnbroker. Ons gaan later kyk na die pawnbrokers. As jy a pawnbroker is, val jy ook onder die tweedehandse wet en moet jy aan al die vereistes voldoen soos enige ander tweedehandse handelaar. As jy scrap metal dealer is, moet jy aan al die vereistes voldoen, soos enige ander tweedehandse handelaar. So hy word heeltemaal omvat in die sin van dealer. Dan deal in, includes acquire and dispose of, so as jy tweedehandse goedere kry, of jy nou daarvoor betaal, of jy het verniet kry, en of jy het in die straat optel, of, en jy verkoop dit weer, om vir jouself te verryk, met ander woorde as een bezigheid, dan handel jy in tweedehandse goed. Dan, designated police officer, means any police official to whom the national commissioner delegates any function in terms of section 382, of the act and which responsible for the designated area in which an applicant's business premises is situated will be situated in. So, die nationale commissaris moet so 'n persoon aanstel as die designated police officer. En die nationale commissaris kan nou nie almal aanstel nie, so hy het sy magte gedelegeer na die provinciale commissaris toe wat dan die designated police officer vir elke polisiestasie in sy area Anweis. En daar die politiebeamte is verantwoordelik vir die hanteering van die licensies, die aanzoeken tot licensies en die politiehering van die tweedehanse wet. Dan dispose of, means dispose of by any means, and includes exporting out of the republic. So dit beteken, as jy die tweedehanse goed van ons sla raak, of jy het verkoop, of jy het nou uitvoer, soos byvoorbeeld die koper en die edelmetalle, as al die type maniere beteken om ontsla te raak en het jy een licensie nodig. Goedere, goods, means any of the goods specified in schedule one of the act, but does not include firearms or ammunition as defined in the Firearms Control Act. So, goedere is enige item, enige iets wat die tweedehandse waarde het, behalwe vierwapens en ammunisie, want om handel te drijf in vierwapens en ammunisie, het jy een licensie nodig om handel te kan drijf in vierwapens en ammunisie, so enige tweedaanse handelaar kan nie vierwapens en ammunisie aankoop en weer verkoop nie want die vierwapen wet, wet 60 van 2000 verbied dit en dan ook goedere sluit ook kleratie dan gaan kyk ons na investigation Want die politie moet die diegoeders gaan onderzoek. Wat is onderzoek? Investigation means the work of inquiring into something thoroughly and systematically. Met ander woorde, hulle moet degelijk en systematies onderzoek doen of een persoon bijvoorbeeld handel drijf sonder een licensie. Dan management includes the chief executive officer, chief operating officer, owner or manager of a registered dealer who is responsible for the day-to-day -day control, direction or supervision of the business of that dealer at the premises in question. In andere woorde, die bestuur is enige persoon, hy besit die tweede handse of hy bestuur het net, hy is net die bestuurder daar, of hy is die persoon wat die aankoop het doen, of hy is persoon wat die verkoop doen almal van hulle deel as management. Dan, a mobile dealer means any movable asset that can be registered as a premises in terms of the act. Woorde, jy krij hier die mense, in die praktijk noem hulle die doornokkers. Hulle is mense wat in een motorvoertuig rai, gewoonlik na kleiner dorpies toe, hulle het so een of twee mense wat saam en hulle klop aan jou deur en vraag by voorbeeld, of jy nie ou goud met aan die hoorde ringe of joveliers het, om aan hulle te verkoop nie. Selfs daar die mobiele handelaar, wat uit sy motorvoertuig uitwerk, het in tweedehandse licensie nodig, net soos die ou wat een winkel het, in die dorp of in enige ander plek. Hy word een mobile dealer genoem. Dan gaan kyk ons dieper na pawnbroker. A pawnbroker means a person who engages in the business of lending or advancing money on the deposit or pledge of goods lends money upon goods wares or merchandise pledged store or deposited as collateral security or otherwise engages in pawn transactions within the meaning of the National Credit Act 2005 Act number no. 34 of 2005 in other a pawn broker en nou as ons gaan na a pawnshop, praat ek van die een met die V in, nie die een met die R in nie, die een met die V, dit is wanneer jy so en toe gaan, en jy neem jou laptop saam, en jy het gau vanaf 500 rand nodig, want die maand is nog lang, en jy, een, en jy weet Peterl is dier, en jy moet gau ergens jy in rij, en jy vat jou laptop in, en jy sê vir hom, hierso, asjeblief, ek wil 500 rand en hy leen vir jou 500 rand, met die verstande, dat jy die einde van die maand, sê maar vir hom, 650 of 700 rand moet terugbetaal op die leengeld, anders hou hy jou laptop. En dan is die laptop sy eiendom, en kan hy dit weer gaan verkoop, om sy kostes te dek. So dit is a pawnbroker. So vir oomlik wat hy geld vir jou leen, inruil daarvoor dat jy vir my item gee, maar jy, as jy vir sy rente goed terugbetaal met die geld, dan kan jy jou item weer terugkry. Pawned Goods. Means any movable goods subject to a pledge, met andere woorde van waarde, of enig iets wat die pawnbroker sal denk het waarde. Dan a person, wat is a persoon? A persoon is a mens, but also includes a trust and a business trust. Met andere woorde, ook in maatskapie of a trust of in bezigheidstrust. A police official, Means a member of the South African Police Service as defined in section 1 of the South African Police Service Act 95 Act number 68 of 1995 Met ander woorde, politiebeamte is a persoon wat behoort aan die SAPD en wat aangestel is volgens die politiewet Metropolitie is nie politiemanne, hy is nie aangestel volgens die politiewet nie so hy kan nie tweedehandse goedere en die tweedehandse wet politieheer nie Een verkeersbeamte is nie aangestel volgens die politiewet nie, so hy kan het nie politieheer nie. Een wetstoepassingsbeamte is nie aangestel volgens die politiewet nie, so hy kan het nie politieheer nie. So net een SAPD lid wat aangestel is as hyn tweedehandse officier kan daar die politiewet of die tweedehandse handelaar politieheer, en dan as die enige andere politiebeamte saam moet omvat, dan kan hy dit saam moet doen. Dan a premises, includes land, any building, structure, vehicle, conveyance, ship, boat or aircraft. Met ander woorde, as jy tweedehandse goedere wil vervoer in a vliegtuig, helikopter, boot, skip, a voertuig, motorvoertuig, trapfiets, motorfiets, in enige structuur, maak saak waarvan het gemaakt is nie, of enige gebouw, alles dit word gesien as hun premises, volgens die wet. Dan, precious metals, means precious metals as defined in the Precious, precious Metal Act, act number 37 of 2005. Dit is hierdie edelmetale. Recycle, en dit is ook baie, baie belangrik recycling. Baie mense sal by voorbeeld dit is hierdie hier die gesteelde koperdraad aankoop, en as hy dan geregistreerde is as een recycler, dan smelt hy die koper op, en hy vervorm dit, hy maak dit in een ander vorm as in een draad, en dan as die politie daar aankom, dan sê nie, die man het hier so een hoop koper aangebring, dit lyk lang kal nie meer soos draad nie. Daarom is het baie belangrik, dat jy een recycler moet licensieer as een recycler. So kom ons kyk wat sel is recycle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 Metale in, aluminium, um, al hy stikke, die jongens wat met die engines werk, hy stikke metaal wat nie kan gebruik, jy vat dit in En dan, as hulle dit dan nou smelt en vervorm, om dit in een ander vorm te kry, of hulle kap het stikkend of shred het Om dit in een andere vorm te sit, so dat mense dit kan gebruik, glaskap hulle weer stikkend, so dat dit weer kan opsmelt en weer botels van vooraf kan maak A recycler means a person who carries on the business of recycling scrap metal. Dan een baie belangrike ding, registers, die registers. As jy tweedehandse handelaar is, ongeacht of jy recycler is, of jy scrap metal aankoop, of jy ordendelike goedere aankoop, en of jy ringe by jy oudse huis aankoop, het jy een register nodig waar waarin jy daar die aankoop moet skryf, en jy moet daarin skryf precies by wie het jy dit aangekoop met die ID-nummer by, en jy moet die afskryf maak van daar die persoon sy ID-boekie, en jy moet het hou, en dan moet jy ook skryf daar aan wie jy weer daar die goedere verkoop het. So die registers, registers means registers prescribed in terms of the act, and includes a printout of registers kept electronically so jy kan veel register, niemand sê jy moet een specifieke boek heen nie, maar daar gaan volgens die wet gesê word moet sekere inlichting moet in daar die register verskyn so jy kan het elektronisch op jou rekenaar hou en dan moet jy dageliks dit uitprint so dat een politiebeamte dit kan inspecteer want op een rekenaar kan jy dit ons verander maar as jy dit elke dag uitprint dan kan jy dit nie verander as die mense dit kom inspecteer nie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 but does not include goods with a value of less than 100 hundred rand. So, as jy goedere het, wat jy wil verkoop, en die waarde is minder as a rand, en jy het een tweede handse handelaar, hoef jy nie jou licentie te heen nie. Maar die oomlik wat die waarde daarvan gaan, en dit is oor a honderd rand, het jy licentie nodig. En ondou hulle praat van markwaarde. Jy kan nie besluit en sê, maar weet jy, ek verkoop uh, motor tweedehandse motorvoertuie en ek het hulle allemaal aangekoop onder 100 rand nie. Dit gaan nie werk nie, want hulle is nie onder die 100 rand werkt nie, dit baie meer werd So, selfs motorvoertuie is tweedehandse goedere. Wat hulle sê, dit is een ding wat gebruik is door een persoon anders as die persoon het omvoervaardig het. So, selfs motorvoertuie is tweedehands goed, en as jy tweedehands motorvoertuie verkoop, het jy je tweedehands licensie nodig. Scrap metal includes any used, broken, worn out, defaced, or partly manufactured goods made, wholly or partly of non-ferrous or ferrous metal, lead or zinc, or any substance of metallic waste or dye made, of any of the materials commonly known as hard metals or of cemented or sintered metallic carbides. met andere woorde, enig iets wat van metaal gemaakt word. Interessant genoeg, hy mooi rooi, um, hulle praat van so'n metallic finish wat jy op jou kaar spuit, rooi. Min mense weet, dat om die rooi kleer te kry, gebruik hulle goud. Hulle gebruik goudstof. So selfs as jy een blik vandaar die goed moet ontsla raak, gaan dit val onder scrap metal, want daar is goud in, en is a die, let die gepraat van die is. Scrap metal dealer means a person who carries on a business that consists wholly or partly of the buying or selling of scrap metal. So nou weet ons oom wat a scrap metal dealer is, so of hy nou gedeeltelik of heeltemal scrap metal aankoop en verkoop, dan is hy een scrap metal dealer en het hy een licensie nodig. Nou na daar die klomp inlichting en een mondvol is het weer tyd vir 'n muziekbreek en ek speel vir jou vir Zyn en Sia met Duskildon en Tiesto met Boom en NXS met New Sensation. trying to be in there, not trying to be cool Just trying to be in this, tell me how you do Can you feel where the wind is, can you feel it through All of the windows inside this room Cause I wanna touch you, baby, I wanna feel you too I want to see the sunrise and your sins just me you Light it up on the me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 So do yours, yeah We would roll down the rapids To find a way that fits Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows Inside this room Cause I wanna, I wanna touch you, today. baby I wanna feel you too I wanna see the sun sunrise And your sins just me bat like a boom bat like a boom boom boom boom boom bad, like boom boom boom bad, like boom boom, boom. Dit was Zynensia met Duskildon en Tiesto met Boom en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou blik op die misdaad wereld gee. Vanhand praat ek met jou oor die Tweede Hanse Goedere Wet, Wet 6 van 2009. Dan nou kom ek gaan kyk na die doelstellings van die wet, hoekom is hier die wet geskryf? The objectives is, the objectives of the act are to regulate the business of dealers and secondhand goods and pawnbrokers in order to combat trade in stolen goods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 and also the registers of second-hand dealers. So, hoe gaan die politie dit politieheer? Hulle gaan eenvoudig routine inspecties doen by alle tweedehandse handelaars. Want die tweedehandse handelaars moet een licentie hee. So wat is die procedure wat gevolg gaan word? Wel, dit is baie eenvoudig. Of jy nou tydelik of permanent met tweedehandse goedere handeldruif, het jy een licensie nodig. Amal van julle het een licensie nodig. So wat gaan gebeur is, jy moet aanzoek doen vir so een licensie. So wat moet jy doen om aanzoek te doen? Jy gaan na jou naaste poliestasie, wat jou area bedien, en jy neem, of jy vraag vir daar die politiebeamte, die designated police officer, om vir jou een aanzoek vorm te gee, om te registreer as een tweedehandse handelaar. Jy vul die vorm in, Dit soek basis inlichting soos wat is jou winkelse naam, wat is jou naam, ID nommer, woonadres, waar gaan jy die tweede goedere berg, al die klas van goed, gaan hy vir jou vraag. Jy gaan twee kleer ID foto's moet saamvat, wat nie ouwer as drie maanden is nie, afskrif van jou identiteitsdokument, wat gesertificeer is, dan gaan jy afskrif moet vand van jou identiteitsdokument, uh, krachtrekening of jou waterrekening of een afskrif van jou hierkontrak om te bewys jy mag daar so een bezigheid bedrijf, documentaire bewys van jou bankstate, gecertificeerde afskrif van, om te wees dat jy geaccrediteer is by een second-hand dealers associatie, een basisse vloerplan, ons wil sien basis hoe gaan jou winkel lyk like binnenin, een gecertificeerde afskrif van enige permitte wat jy gaan nodig hee en dan een certificeerde afskrif van die registratie as een tweedehandse handelaar. Je gaan al die goed inhandig by jou designated police officer en hy gaan dan sy eie onderzoek doen. Hy gaan hy aanzoek vat, hy gaan deurkyk of die aanzoek correct is. As daar enig iets uitgelaat is of as jy iets vergeet het om in te sit, gaan hy vir jou vraag of dit so is en dan gaan hy verder moet gaan kyk. Hy moet gaan kyk of jy gedisqualificeer is dalk volgens jy wet. Hoe word jy gedisqualificeer? As jy een kriminele rekord het vir oneerlikheidsmisdade, soos bedrog of diefstal, besit van gesteelde eiendom, is jy automaties gedisqualificeer en kan jy nie in tweedehandse handelaar wees nie. En dit sluit ook in jou vrou. As jou vrou so'n rekord het, jammer, dan gaan jy nie een licensie kry nie. As enige van jou bestuurders of mense wat vir jou werk so'n rekord het, jammer, gaan jy nie so'n licensie kry nie. Dan moet jy syd-Afrikaanse burger wees. Een uitlandse burger of iemand wat nie syd-Afrikaanse burger is nie, kan nie een tweedehandse handelaar wees nie. En dit is hoekom? Jy sien hierdie Pakistanis maak cellfoonwinkels open en hulle verkoop tweedehandse cellfone. Kyk maar een bykie. Daar is altyd iemand wat in hulle winkel werk, wat een Zuid-Afrikaanse burger is. En elke keer laat hulle daar die persoon aanzoek doen vir die tweedehanse licensie, wat hy is een landsburger. So een uitlander kan glad nie tweedehanse licensie besit in Zuid-Afrika nie. En dan gaan die politieman uit en hy gaan kyk na die persiel. Is die persiel, soos wat die vloerplan gee, Want op die vloerplan gaan jy moet aanduid, waar gaan jy jou goedere stoor? Want hetou, as jy iets aangekoop het, mag jy nie die item verkoop binnen 7 dagen nie. Hy moet 7 dagen lang gestoor word, hy moet een nommer kry volgens jou tweedehandse register, en hy moet vir 7 dagen lang gestoor word van aankoop, voordat hy uitgestal of verkoop mag word. So die politie juist kans kan kry om binnen die 7 dagen die tweedehandse handelaar te besoek, Om te vraag, ek wil jou register sien asjeblief, en om te kyk die laaste 7 dae wat sy aankooping gemaakt is. Om te kyk of daar nie dalk gesteelde goedere verkoop is aan die tweedehandse handelaar nie. As hy dan sien, daar is gesteelde goedere verkoop, dan sal hy onmiddellik beslag leed daarop, en hy sal dit by die poliestasie gaan inhandig, en dan natuurlijk het die tweedehandse handelaar, dan moest nou die persoon wie dit aan hom verkoop het, sy besonderhede, en hy sal daar die verdachte gaan soek. Ongelukkig verloor die tweedehandse handelaar, dan die geld wat hy uitgegeet, op daar die gesteelde goedere. Want hy het daar nou eindelijk gesteelde goedere aangekoop. So die poliesbeamte gaan kyk, is die perseel recht, waar gaan jy dit stoor, is daar die nodige sekuriteitsmaterials en als, en dan gaan hy een verslag indien. Hy gaan een verslag skryf, en hy gaan die verslag aan sy stasiebevelvoeder gees die aanzoek. Want vir tweedehandse handelaars licensies, is dit die stasiebevelvoeder, wat op die einde van die dag besluit, of jy een licensie gaan kry, al dan nie. As die stasiebevelvoeder besluit, hy gaan vir jou tweedehandse licensie gees, Skryf hulle vir jou soe licensie uit en die designated police officer kom oorhandig daar die licensie aan jou, wat jy dan moet vertoon in jou winkel. So amal wat daar inkom moet kan sien, hy opgeplak en jy is geregistreer as een tweedehandse handelaar. So die statiebevelvoerder besluit nie, ek gaan nie vir jou tweedehandse licensie gee nie, sal die designated police officer aan jou brief rig, wat sê dat jou aanzoek onsuksesvol was en dan kan jy in een vertoe ingaan. Maar ek kan jou waarborg, 'n staatsopvoedervoorvoer gaan jou nie net sommer weier nie. So jy is geregtig om in 'n voortoe proses in te gaan, maar die staatsopvoedervoorvoer sal sy goeie redes sê hoekom hy nie vir jou een tweedehands lisensie wil gee nie. En dan 'n tweedehands lisensie moet elke vijf jaar hernu word. So dis iets wat jy nie elke 5 jaar word dit hernu nie. En dan natuurlik gaan die polisie mos nou kyk, het jy jouself gedra, het jy volgens die wet gehandel in daai 5 jaar? As jy nie het nie, hoe gaan hulle nie weer jou licensie vir jou hernie nie. So jy moet maar volgens die wet hou. En dan gaan die politiebeamte kom kyk of jy die nodige register het, en of jy die register slaafs by jou. Want as jy dit nie doen nie, en jy hou nie die items nie, dan is dit misdade, en gaan jy boetes kry, en kan jy selfs jou licensie verloor. So, op daar die nood, het ek aan die einde gekom van my program, en ek hoop jy het in baie misdaad misdaadvrije week wat voorlee. En as sien ons mekaar weer op satracht tussen 8 en 9 met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan, en dan natuurlijk weer volgende woensdag aan tussen 6 en 7 met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. So, blijf veilig die week, en as sien ons mekaar volgende keer. Ek gaan vir jou uitspeel met DJ Snake en Selina Selena Gomez takkie takkie Geniet die week. Totsiens. o o como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taquita aquí taquita aquí rummbo from the PDA he said he really want to see me more i said we should have a date bare at the lemon king store i'm kind of scaredy hard to beat i'm like a busy boy you but i'm a boss, boss bitch oh. who you gonna leave me poor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 Wait. My body already know how to play Work could keep it tight every day And now, I, I, I, know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's so fiesta, blow out your candles Have a siesta, they can try But no one can stop me What my talkie-talkie <speaking in> wants Yeah, my talkie-talkie get on Láileme como si My baby Enseñame ese pasito Que no sé Un besito Bien suavecito Baby Taki-taki Taki-taki Rumba